Бо он у мене дійсно є, лілічка, сказав Шурок і роздивився палиці. Може, ліщинові й правда лучше будуть, красивій? І я так подумала, сказала капіля, шморкнувши носом. Нащо тобі, криві сучкасті? Подивився на неї трохи неймовірно. Виходило, що зумисне вирізала ліщинові. Да, женщина то тайна, сказав. Неси, лілічка, сюди ножа. І ще одне. Нужно позичити молоток і достать два гвоздя середніх розмірів, щоб не розкололи палку. Достанеш? «Де вже діться? мовила Капіля і знову шморгнула носом. Молотка я вам позичу, почувся над головою голос іщенчика, яка нерушно стриміла у вікні. А гвозді у мене нема. Відтоді Шорик перестав користуватися нічним горшком, його, до речі, знайшла капіля дірявого на смітнику. Дірку того забила ганчіркою, і він став цілком придатний до вживання. Але тепер, маючи милиці, Шурик наказав горщика знову викинути на смітника, бо він уже не смердітиме вдома, а ходитиме в туалет, дощату Буду, що стояла в кутку їхнього дворика. Капіля Шурику не заперечила, але горщика не викинула, бо може все статися а засунула його під розхитану подобу шафи, в якій не зачинялися дверці, а ящики були провалені, бо обірвалися планочки, котрі їх підтримували. Тепер Шурик, коли ходив, подобав на стародавнього ящура. Передні ноги, руки з палицями, високі, а задні, властиво ноги, низькі, які він ледве переставляв, приволочуючи. Одним різнився від ящура, не мав такої довгої шиї. До нужника добирався хоч не так швидко, але цілком справно А освоївши цей шлях, заявив, що він не проти спробувати дістатися й до магазину І це йому треба не так для того, щоб випити пиво в чоловічому товаристві, яке там постійно збиралося біля бару Як для тренування ніг Бо не буде ж він без кінця лазити тільки по двору Тим більше, що у вікні незмінно стачить, тобто з'являється, поки він ходить Іщенчиха чи Бовдя як вони її між себе називали, матір руденької. Насправді ж її звали Клава, яка втюрюється в Шурика, ніби гіпнозизує, а може подумки заклинає, щоб Шурик перечепився і впав. що кілька разів і траплялося. І причину того Шурик містично бачив у бовдених чарах. А могла чинити так вона тому, бо пророкування, що Шурик не встане на ноги, не збулися. Отож самолюбство їй було уражене. Такий же спосіб, чаруючи, вона те самолюбство й залагоджувала. Шурик рішуче відмовився, щоб капіля його супроводжувала. А коли так дуже наполягає, хай стане на виході з двору і стежить, бо Шурику, коли він падав, і насправді бувало важко підвестися. Але на вулиці він не падатиме, бо його не гіпнотизуватиме очима іщенчиха. Він у тому переконаний. А що Капіля в глибині душі весь час, ще до того, як сталася ця біда, була переконана, що Шурик зі своїми ногами трохи придурюється, аби його жаліли, то не вельми перечила. Зрештою, хай розминається. Бо коли йому кращатиме, то і їй вільніше буде. Отож, допомогла йому спуститися зі сходів, це було найважче місце, і він поволікся, переставляючи палицями і тягнучи ноги до вийстя. Бовдя, і цього разу з'явилася в вікні, а коло неї засвітилося, як сонечко, руде та ненеличко. І це вже було ліпше, бурденька співчувала Шурикові. Отже, її лагідна енергія в певний спосіб побивала темну материну. Відтак Шурик цілком щасливо, а ще й супроводі капілі дістався до вулиці. А сюди чарівницький погляд іщенчихи вже не сягав. Міг перевести духа, спинившись і перепочивши. Все, Ліличка, сказав, стой тута і ні шагу далі. Капіля слухняно зупинилася, а він повільно, ніби черепаха, поволочився, час від часу зупиняючись. Бо випробування й справді було нелегке. Але тут на вулиці збагнув інше. Коли в дворі в нього втюрювалися одні бовдені очі, то на вулиці майже з кожного будинку потекли струми від очей багатьох. Правда, тих багатьох він не бачив. Бо зорілись засунути фіранок та гардин, тож це витерпіти було легше. Пройти треба було метрів із двісті. Біля дверей магазину не було ані душі, зате збоку, біля бару стояло кілька чоловіків. Був тут його тезко Шурко Хаєцький.